Така, три лекции и три идеи. Гносис, първата лекция Валентин, втората лекция Мани, Третата лекция Василит. И трите продължения са от тях. Следваща лекция на 4 юни. Започвам с първата лекция Валентин. Дълбок проникновен мистик. Проникнал в най-древните тайни на живота. Роден в Египет гръцко семейство. Малко за него. Живял в Египет и Рим. Изключително отдаден на Бога. Което означава, че не е християнин. Казано по друг начин. Не е християнин. Просто гностик. По това време, началото на 2 век, той и последовател и неговите последователи били голяма угроза за християнската църква. Не е случайно. Иначе Валентин, пак казвам, е чисто християнски гностик, чист посветен, неприят от непосветените, т.е. външните християни. Нещо естествено. Въобще всичко истинско е всякога угроза за външното. Валентин е близо до църквата, много близко е бил в началото, после напуска. Е напуска. Той е видял и проумял нейната безнадежност. Нейния огромен застой. Той казва, аз съм дух, който никога не търси религия. Аз търся само отец, и единството си с Него. От религията трябва да се спасим. Които са в религията, умират. Които са в Отеца, оживяват. Които са в Гносиса, са в Отеца. Те оживяват. Защото само чистото единство е живот. Казва, аз търсих истината, докато тя ме преобрази. Значи не онова до до някъде, Аз я търсих, докато тя ме преобрази. Отдавна узнах, че само чистотата е с право на развитие. И чистия всякога узнава своя път. Той никога не пита за пътя. Той го узнава. Ако не си чист, не си духовен, а само питащ и търсещ. Чистотата се ражда от усилията на душата, а вдъхновението идва по-късно, то е слизане от духа. Тогава и словото ме повика, казва, и ми даде гносис, то е Откровение или по друг начин казано освобождение. И познах Словото като Божие богатство. Словото ме научи на дълбоко виждане и това виждане се превърна в моя вечна храна. Който има ухо за Словото, за древната мъдрост ще ме чуе защото всеки може да събуди древната си сила, но ако знае Словото и ако умее да го пази. И така, Валентин, грехопадението се е случило поради това, че определени богове са поискали да узнаят върховната тайна на Бог Отец. А дълбината на Бога е абсолютно неизказуема, непознаваема. Боговете искали да проникнат там, в тази същност, и тогава умрели. Когато боговете тръгнали към прасъщността, те се изблъскали с предел, който по-късно бил наречен грехопадението. Древният Бог не е пожелал да разкрие тайната си. И тези любящи богове пропаднали и от любов станали желания. Сблъсквайки се с този предел, в боговете се случило, се случило. първо изумление, после тревога и отчаяние и накрая взрив и космическа драма. Посланието било само едно, че който е посегнал на Бога и е поискал да, мъне, да мине отвъд предела. Той се взривява и пропада като в дълбока пропаст. Поради това падение Бог и тайната в него създали друго проявление, известно по-късно като Христос, Възстановителят, което означава, че първо трябва да станеш син, после имаш право да влезеш в тайната на Бога. Поради грешката на Боговете е трябвало да се яви Христос и да окаже правия път към Отеца, който е път на синовство, това няма нищо общо с християнство или съзнание. Първо трябва да станеш син. Синовство. Което няма нищо общо и с любопитство. Защото в боговете се явила криза. Затова е дошъл Христос. Криза. Нещо вътре в тях било пропаднало. Ограбено. И затова се явил Христос, който поставил кръст между Кенома и Плерома, т.е. между външния и вътрешния космос. Този кръст е споменатият вътрешен предел. Кръстът има в себе си две функции. Първо охранителна и второ спасителна. Главната цел на живота е гносиса. Т.е. да бъдеш пред от Отец, да бъдеш пред и тогава ти се дава висшето познание, така наречения гносис. Дава ти се позволяването и освобождаване от вторичното знание, което винаги води в на улица. Тоест, гносисът е спасява от всяко вторично знание всичкото излишно знание, всичкото второстепенно знание.